Syv ekstravagante, eksotiske og dekadente retter eller drinks med en kendt gæst. Serveret af kok og ekvilibrist Jesper Smidt. Velbekomme. Oj, ej for satan. Det er dybt stægt. Ej, hvor lækkert. Paneret sandwich. sandwich. Ej, hvor er det lækkert. Sandwich. Ja. Det er sådan en min go-to... Ting, når jeg laver noget, hvis der er du ved, sådan ting kan være helt fantastisk. Det er en, øh, bare en paneret svinesnitzel. Så er der salat. Mm. Mm. Så lige en gang øh, balsamico-eddike i bunden på brødet. Øh, en god tomat. Salt. Mm. Og så er der sådan en dressing, jeg har lavet med mayonnaise og parmesan og øh, restet hvidløg. That's it. Det er helt fantastisk. Det kan noget, ikke? Jo. Få ingredienser, men for sagde ja. Du er typen der, der vil åbne mit køleskab og lave et eller andet helt vildt lækkert. Ja. Og jeg ja. åbner det og tænker, vi har jo ikke noget. Men vi skal lave det der igen, hvad hed det? Vis mig dit køleskab. Mm. Og hvad, hvad, er en, hvad er det for en snitsel, der er i den her? Det er svin, det er svin. Jeg. det er svin. Normalt vil du bruge siger, men du kan jo mm. lave snitsel, der er også af kylling. Det laver jeg tit. Det er også rigtig lækkert. Men det er lækkert, at der er lidt det hele i den her, fordi den er jo grønt, og der er også lidt... Der er noget crispy, der er godt, mm. når der er bide i. Brødet har ja. jo også noget at skulle have sagt. Altså sådan et godt flyt. Ja, men det, kan, fordi det, kan, men det, det, det er jo godt, godt, det her flyt, fordi ja. det, er ikke, ja. for netto. det er ikke for hårdt. Nej, og det her er heller ikke det der ciabatta-brød, som Nej. er tørt. Det skal være blødt indvendigt, og så fjerner jeg jo noget af indmaden, for at du får noget mere crunch. Ja. Øhm, og så har du så har du det en lille smule blødt ind i Det er jo rigtig godt. Det havde jeg jo aldrig tænkt på, at fjerne lidt inden mad. Det gør der jo meget, altså i sydpå Italien for eksempel, der fjerner du indmaden. inden mm, god idé. Ja. Fordi det bliver for meget. Det er altså, det? det? bliver jo kæmpe sandwich nogle gange, ikke? hvor man bare... Ja, man, man kan simpelthen ikke bide over dem jo. Nej. Men Men det råd, er rød helvede. Og den klapper lidt sammen. Og ja, den kan det helt. Og det er jo det, jeg har jo den holdning, hvis du skal have, ligesom en burger mm. eller en sandwich, så skal du helst skulle spise med en hånd. Ja. Du skal ikke sidde sådan her og, og, sidde og prøve nej. at gape hende over sådan en caféburger, hvor der, at der med en er et mikrofon. svær ned igennem for at spise den. Det, nej, mm -hmm. lad være. Du boede sin mor? Ja. Hvor boede din far så? Han boede nede for enden af gaden, Rysgade. Nå, okay. Beg to bøsterbord. Vi meget tæt på. Okay. Okay. Altså, jeg kan godt, vi, har, vi har heller ikke rigtig haft så mange penge, da jeg var barn, men jeg husker ikke så altså, misundelse som værende sådan et, en stor ting. Nej. Jeg synes, vi, vi havde meget andet. H hvad med, med fam familierelationer og sådan noget? Du, du voksede op på en far, jo. Ja. Du var misundelig på, på nogen, der havde en far? Nej, men, men det, nej, det, det, det er en lidt anden historie omkring. Og så har det bare været, jeg har været rigtig dårligt til fædre ja, okay. altså, og, og mænd. Ja. Og har altid været, været meget let til at blive skuffet over mænd. Og det er altså også et dårligt træk, fordi du vil give nu folk en chance. De er jo bare mennesker. Tror du, det er, fordi din far. Eller du manglede din far? 100 procent. Ja, ja. Det er fordi, jeg ligesom har. Nej, også, og det er jo ikke fordi. Fordi det er jo med god grund. Ja. Han er jo ikke i mit liv, fordi han heller vil drikke og Så det er jo, de er jo en, en valid grund til at sige, okay, han er en bad guy. Og så fik jeg bare for mange dårlige eksempler ja. til ligesom at prove my point. Ja, ja, alle er... Ja. Og det ved jeg jo godt nu, men stadig kan jeg godt se sådan... Altså, mig selv i at sige, Nå, der kom der en til, du ved... Som ikke... Dårlig far. Øh, ja, som ikke... Ja, ja, og som det skulle ikke være mand. Nej, det er nej. svært. Altså, jeg har egentlig haft en meget fin far. Han har han ikke været der så meget, altså som jeg kunne ønske mig, øh, men de blev skilt, da jeg var syv, jo. så der er man også lille, og det ødelægger ja, også men, noget. Man er stor nok til at, at fatte ja, det er sindssygt. Er Helt vildt. Og ja, så har min mor haft kærester og sådan noget. Og der havde jeg også det der med, det var jo ikke, det var jo ikke mænd, der skulle gå ind og bestemme noget, der synes jeg. Sådan noget. Det er virkelig svært, synes jeg. Altså, jeg var misundelig på med min, med nogle af mine venner. Ja. Men det var mere, at det de dem, de var. Ja. Og jeg kan huske, at jeg havde en bedste ven, som jeg prøvede at være meget som. Ja. Og han sagde, han sagde, han hilste altid på alle ja. Det er ham, jeg tror, jeg har arvet mange af mine sociale færdigheder fra Du er meget åben Og det, det var jeg ikke før, Nej. jeg sådan blev betaget af ham Og han hilste på alle i nabolaget Og så sagde han, han sagde, goddag Goddag Og så kan jeg huske, at åh, det synes jeg var sejt, at man sagde dag eller goddag ja. Altså brugte sådan nogle ord, der slet ikke lå <coughs> i min mund Men det var fordi, jeg var virkelig misundelig på den, han var ja. Og så tror jeg, jeg stjal lidt fra det ja. og gjorde det til mig. Ja. Og så ved jeg ikke, hvornår det er lovligt og ulovligt. Fordi det har jo været så tidligt i mit liv, at det er hængt ved og blevet til noget, jeg godt kan lide ved mig selv. Ja, og misundelse siger man også er et grimt ord. Altså det, ja, men, men, Nå, for men, det er jo ikke en grim ting. Det er jo bare nej, mig, der synes, han er jeg tror, at det er helt ærligt, at det er sådan, vi gør som mennesker. Man bliver fascineret 100%. noget Jeg har også en, en fætter, som, som, som jo har været en familie, men også en ven, som jeg har set hele livet. Og ham så jeg op til som barn. Han var lige lidt, er lige lidt ja. ældre og sådan noget. Og når vi var taget været sammen, han boede op i Nordjylland, så talte jeg jysk, når ja. jeg kom hjem. Ja, ja. Fordi at, øh, det gjorde han jo. Ja. Og så prøvede jeg ligesom at tale ligesom ja. ham og, og lægge øh, stemme det ja. samme sted. Ja, ja. Og lærte ligesom at... Og jeg kan kopiere ham sådan, så, så, så, så når folk... Nu, jeg, nu er det faktisk ikke så godt lige nu. Nu kan jeg høre min egen stemme. Altså, det er fint. Ja, altså, det bliver for selvvægget. Man, man. Ja, så ja, bliver jeg for... Ja, ja. Men, øh, men, men, men, men det er jo det, man, man, at man bliver lidt... Det det, fordi det er jo en stærk følelse, når man ser op til en ven. Det har jeg prøvet flere gange synes jeg. Ja, og så ser jeg prøve at tænke og man på er måske andre lidt former på, for hvordan de er eller et eller andet. Men her, er, er misundelsen ikke også en drivkraft? Jo, jo. Du misundlig på, du vil skyde gerne være Salim. Du vil også lave Hollywood-film. Og misundelsen gør nu lader vi bare som om. Ja, jeg vil ja. gerne være der Salim. Ja. Jeg vil også godt være med i Jack Gy Gyllenhaal-filmene. Ja. Ja, ja, ja, Kom nu, og vi hilser ja. på om at have selfies. Ikke? Jeg bliver venner hvordan fanden skal den, øhm, det drive starte? Men det starter jo ved misundelsen af. Det vil jeg også, det der. Hvorfor ja. fanden? Og så, så øh, skiller man forholdene fra bukkene, vil ligesom sige, hvem, hvem arbejder sig hen mod det på grund af misundelsen, og hvem sidder og bare sviner ham til på Facebook. Ja, jeg forstår udmærket, hvad du siger. Så brug øh, misundelsen som et tool og en positiv ja, ja, ting. som ja. en drivkraft. Ja, og til en positiv ja. ting at sige, okay, jamen jeg er misundelig på Kristoffer fordi øh, det han får alt damerne, det mm. vil jeg også, hvad kan jeg gøre? Få de krøller. Og han har lavet en film. Han har også lavet film, ja. Ja, som, som du også vildt gerne vil lave. Den samme. Jeg vil gerne genindspille Læbe den, samme den ja. film. Jeg kunne ja. godt se mig selv genindspille den. Ja, det har jeg været ude i lidt med vores allesammens uh, Pilo Asbæk. Ja. Altså, fordi jeg var meget. Ja. Jeg mente, at jeg kunne fuldstændig det samme som ham. Ja, det, det, det ved jeg egentlig ikke, om jeg kan. Nej, for men du jeg, jeg er jo ikke... Du, du stadig tænker det lidt. Og jeg er jo ikke ham. Nej, Nej jeg er jo ikke Pilu Nej, men Aspek. så kan det være, du bedre men end så, så fik jeg uh, Anders lundmassen Madsen med på ideen. Han havde et program, der ja. havde Aftenshowet. Ja. Og så øh, skulle vi teste det, mm. jeg skulle spille nogle scener fra Borgen, kopiere dem en til en. Fedt. Og vi klippede Birgitte Hjort ind, yeah. så jeg spillede over for yeah, en anden. Men, og så da vi skulle lave det, han hed, øh, øh, han hed, Carsten, ham der var med ud og, og, og så sagde han, Jonas, det vi gør på den her måde, det er, at du, du skal ikke spille det, du skal råbe det. Fordi folk kommer til at synes, at det er kedeligt, hvis du bare laver okay. på at lave det ja. samme som Pilu. Så det er meget sjovere, hvis du råber det, mm. ligesom Dolf. Ja. Og, og, og så gjorde vi det, og det blev rigtig sjovt. Jeg ja. tror stadigvæk, det ligger på nettet. Men, men, altså, men så fik du jo ikke din, din sådan hjertevarme nej, og jeg forsøg på at være ikke, pilot. Så var det, det jo bare dofterlade at, at vise at nogen, at jeg faktisk godt kunne. Det var nok det, jeg ville. Jeg ville godt have noget mere arbejde, og, og også have nogle dramatiske roller og sådan noget. Så det bliver egentlig lidt dybt nu, at du, du endte bare i den samme rille, ja, og du var på vej ud af din komfort. Ja, der, jeg er ikke rigtig kommet videre. Os, men jeg har også ligesom lært at, at se på det, og være stolt af det, jeg har lavet. Det skal man også være. Jamen det er jeg også. 100 Ej, for eksempel, jeg har spillet Julia en million gange. Og du er stolt af det. Det bliver det nødt til at være. Yeah. Og jeg, kan, jeg, jeg har gået igennem processen af, nu så var det en nyt og fedt nummer. har jeg hvor det kører. Yeah. Så lige pludselig bliver man misundelig på de andre, for ligesom at holde sig emnet her. Men så bliver jamen, man misundelig men... på de andre, der bliver ved med at få hits. Hvorfor yeah. skal jeg spille samme hit hele tiden? Man har der gået yeah. fem år, til nu der er gået 10 år, hvor jeg tænker, jamen for fanden mand, men nu har det er sgu da I... sejt, mand, at have et nummer, ja, ja. der stadig holder og, efter 10. Og år. nu har I endelig lavet nogle nye numre, ikke? Jo, selvfølgelig. Vi har lavet masser af numre. Ja. Men det med det der med noget, der, der sætter sig så meget fast. Ja. Men, men det er ikke... Altså, jeg bliver jo stadig misundelig på mine kollegaer, som, som får deres sange på radioen og tænker, ja. hvad fanden er det, man gør forkert? Ja, ja, og hvorfor har du ikke lavet en film ligesom Christopher? Hvorfor er det ikke mig, der bliver kastet og ja, skulle ja. være fisker? ja. Ja, er det fordi jeg ikke kan gro et fuldskæg? Der er mange jeg. ting, jeg ja. Ja, når du har også tænkt om, hvorfor du ikke blev valgt sted for Nej, ham? Nej, for jeg har fuldstændigt. Hvor tror du er for gammel? Ja, for Jeg tænkte så omvendt min kone, da, da vi så den, så sagde hun, at øh, det klæder ham ikke med skæg. Nej, men måske det er et, et karaktervalg. Og så sagde jeg, øh, han er for smukke Han er for smuk uden. Jamen, jeg synes også, det er jo for at lave om på karakteren. Men det er meget sjovt, der står og Alle de andre skuespillere der er med, de har jo to navne. Han, han hedder Nå, kun Men det, jeg tror han fjerner sit efternavn. Fordi at det der med Nisse, sådan noget, det blev tit forbundet med juletangen. Mm. Han hedder Nissen, Christoffer Nissen. Ja. Og det gad han ikke mere. Men jeg synes, jeg synes bare for at lugte. jeg synes han klarede det fint, Kristoffer. Se, jeg var vild med den mand. Jeg ja. græd til sidst. Nej. Det ved du ikke. Du var ikke med. Det, det tror jeg bare ikke. Jamen, det er fint, men det gjorde jeg. Men, jeg synes, vi fik rundet øh, misund så godt. Det synes jeg også. Omkring. Og undskyld til, det jo slet ikke handle om Kristoffer. Nej, men det gør det jo altid M lidt. Men jeg er ikke sådan direkte misundelig. I Jeg har været besluttelig på dem. No, øh, det er en uh, daggery uden ja, alkohol. No, virgin daggery. Det er alkoholfri rom og okay. lime og sukkerasjov. Ja. Skal vi lige smage på det? Ja. Hold det op. Nej, mm. Det er salt. Ja. Det er smager. Det har rom. det der rom. Ja. ja. Sødme, det suer. Nej. Bare ikke alkoholen. Nej, Nej men det var den, sgu godt, være. Er den god? Ja. Det er sådan, der indikerer, nu har vi spist. Ja. Nu skal vi have dessert. Nu skal vi lige skal vi have noget surt. Okay. Så er vi er klar til det søde. Din kone må være helt vild med dig, Jesper. Det, det siger hun. Det du op. Siger det. hun det? Det siger Tror du på hende? Ja. Men vi går videre nu. Vi skal videre, ja. vi froser igennem. Vi har masser af drinks på bordet. Det er chatter, så det man har bare vi. kan ståne det slags, ja. og drikke. Og det, det, det er dejligt. Det er lækkert. Froser så er du meget igennem? Ja. Yes. Jeg er... Åh, oh, mand. Jeg elsker slik. Ja. Og der bliver jeg faktisk også grådig. candy. Men candy. det er jo ikke... at Det er jo min egen penge, jeg køber det for mig. Jeg elsker det, mand. Jeg kan købe ind. Ja. Hvis jeg vil købe fire poser imellem, så køber jeg fire <laughs> poser imellem, mand. Og det kan jeg godt tage mig selv i at stå i supermarkedet og tænke... Og det skal så, have. Nej, så står jeg og kigger sådan jeg kan ikke købe både og Det kan jeg sgu da godt Det bestemmer købe. jeg jo selv. Du bestemmer sgu da selv. Ja. Og så køber jeg det. Og spiser det. Og hvis jeg spiser det, ja. er du sindssygt mand. Men du er jo ikke, du, du ser jo sindssygt stærk det ud. Træner du for, du meget? Jeg træner hver dag, jeg løber hver dag. Ikke? Jo. Men, øh, men jeg kan godt nogle gange lege med tanke om, hvis jeg ikke frosede så meget. Ja. Hvordan vil du så se ud? Ja, og vil, vil jeg være med over du, i du, Kristoffer? Ja, ja. Ikke? Altså, han er, vil, vil jeg er meget stor. Det derfor, han har ja. det, jeg ikke har. Ikke? Jo. Ja, han er super stærk. Der er så lignende er også trimmen. stærk. Han er også super ret ja, men... Ja, altså, hvis jeg skulle være ærlig, jeg ville hellere være ja. ja. Men jo, jeg frosser. Det ja. gør jeg. Det gør jeg. Og vi har jo også backstage tit, ja, ja. når vi er ude og Jeg har set nogle billeder. Det er op med Jeg lækker. har set nogle billeder, hvor der er så meget der er slik. Der slik. Og jeg tager det med. Ja. Ja. <laughs> kan jeg holde fingrene fra det? Nej. Nej. Jamen, og så det og. der... Det hele der alkoholshow blev jo også et froseri, ja. når man først går i gang, og så den ene flaske tager den anden, og der er jo bare kalorier i. Så jeg noget kan slet der. ikke styre det. Det, det, kan, det er også derfor, jeg ikke drikker. Okay. Det er jo, fordi, jeg ikke kan styre det. Ja. Altså, ja, og det er jo skide godt i sammenhæng med det her, så vi også kan komme ind på, hvorfor det er alkoholfrit. Det er ikke det er, skide, det er næsten som om, vi har planlagt det. Ja. Det er jo fordi, jeg kan mærke, og om det er noget, jeg har arvet fra min far, eller noget, der bare er Fordi med. din far? Min far kunne ikke styre drikkerhed. Okay. Og, og, og han er og... død? Han er ikke død, nej. Okay. Han, han kunne ikke styre. Nå, og det er, fordi jeg taler om den gang han, han var i mit liv. Yeah. Men det er sagt på mange år siden. Yeah. Jeg har et halvt år, da han smutter, eller bliver smidt ud, men, men han vil nok sige, smutter. Ja. Yeah. Fordi han ikke kan styre der og Han yeah. kan heller ikke styre den dag i dag. Jeg møder ja. ham faktisk igen, da jeg, bliver, da jeg bliver 18, og skal ned og have en øl på den lokale, der sidder han oppe i baren. Så, yeah. så jeg, jeg ved, at det er noget, der har fulgt ham i er... siden. Og jeg kan mærke, at jeg kan heller ikke kan styre alkohol. Nej. Øh, ikke i sådan et, det er ikke fordi, jeg har alle mulige historier, hvor så stod jeg inde på stråret, og så havde jeg en dolk. Men, men, men jeg kan bare mærke, at når jeg først går i gang, ja. så hygger jeg mig. Ja. Og så starter froseriet, fordi så er oh, mere op. Ej, ja, ja. Det jeg, wow. ja. Og det kører, wow. Og jeg kan ikke lide den side af mig selv. Nej, men ændrer lidt personlighed også. Fuldstændig. Og man tror lige pludselig, at man er, man er på toppen. Og det er lige meget, altså, eller det gør ja, jeg i hvert fald. Det, men det, men, det, men det, synes lige... jeg, jeg synes jo, det er super fedt stadigvæk, og jeg prøver at tæmme det. Men, men jeg ved også godt et eller andet sted, at det er, det, det er ikke en god ting. Altså, altså det, jeg taler jo kun om mig selv. Ja, ja. Fordi jeg skal sgu ikke fortælle nogen værdi. Nej. Fordi der er jo masser, der kan styre det. Jeg kan bare ikke styre Nej. det. Men så kan man også diskutere det der med at frose. Fordi ligesom at stå der i supermarkedet. Men skal jeg tage det billigste stykke kød, eller skal jeg tage det dyre? Er det fros, eller er det fordi, jamen, du har jo arbejdet ekstra antal timer, så du har de her penge, så hvorfor skulle du ikke jamen, gøre gang Nogle det? gange er det jo godt at frose. Ja. Altså ligesom vi talte om med slikket, altså det, det, det, det er jo, det, det er okay, altså det der med, at, at vi, vi giver os selv noget, hvis vi har gjort noget, øh, ja. det er jo sådan en... Jeg ja, nu har jeg glemt, hvad det hedder. Men, men, men det må man jo godt, altså det synes jeg godt, man må. Det synes jeg også, og det er også derfor, det er svært, hvad nogen definerer som fros, ikke? Og jo. andre vil sige det, men altså for fanden, hvis jeg ikke skal gøre det nu... Altså, ja. jeg ved ikke, hvad en rigestemand på kirkegården? Nej. Og, og det, jeg ligesom har arbejdet hen mod, det er nogle penge, som der gør, at jeg kan fros. Ja. Og når jeg frosser så bliver jeg glad og tænker, det var sgu fedt nok at sidde de 10 timer på det kontor, fordi nu... Det er jo et kæmpe emne, fordi det er jo lige præcis det der med, hvor mange penge skal der stå på bankbogen, og hvor stor skal din pension være, når du bliver ja. gammel? Altså, hvor meget vil du frose nu, hvis, hvis du, altså i forhold til, hvad du har at ja. Der er jo nogen, der lever simpelthen, spinker os bare, for ikke at skulle have et arbejde, når de bliver 30 eller 35 ja. eller 40 år, fordi ja. de sparer op og lever meget, meget spartensk, ja, ja, ja. men der kan jo ske alt muligt. Ja. Og derfor har man jo lavet syv Dødssynder. Dødssynder, så ja. man, ligesom, man kan holde en form for retningslinje. Ja, og det passer også meget godt til, at det næste vi skal til, den er vrede, Fordi nu er vi blevet lidt øh, er yeah. nu. Jeg er ikke hisse, men jeg kan mærke, at jeg er on edge. jeg, jeg, Nej, jeg på on edge. Ja, det er sådan lige niveau, niveauet for at være rigtig hissy. Ja. Men jeg vil godt have... Jeg er aggressiv nu. Ja. Du har også krøllet ledningen meget. Ja. Nu kommer der en skikkelse til uh, syne. lala la. Hallo. Nej, man ved jo allerede, Au revoir, madame. Er det efter et? Nej. <laughs> kan du dufte? <laughs> er det er Efter Eight. After seven. Det er flam. Okay. Flam, det er flam. Nej, det er ikke flam. Det er panagota. Hvad er flam? Fla, flan hedder det flan. faktisk. Det er mexicanske dessert, sådan en dessert ting Åh, det er Kappa Kubla Oh no It's the cable guy Oh no He's around the deep Si, senor no. Dufter fantastisk Det er Panna Cotta Panna okay. okay. Cotta Med amarene kirsbær Og yeah. lidt friske jordbær Og de har ligget en alkohol i Bær Ja yeah. Nej, det har jeg ikke, kan, er jeg er ikke jeg altså, kan jeg køre hjem? Der er ikke, der er ikke alkohol i. Der er ikke alkohol i noget som helst okay. okay. Jeg skal have to ud efterfølgende Jeg må slet ikke sukker yeah. Jeg må slet ikke få sukker Må mm. du ikke få sukker? Det er mm. rigtig dårligt dessert, det der tror jeg. Oh, Den er sjov og oh, Den er vild, var mm. Meget sukker. Mm. Ja, der er, der er fløde. Wow. Flød. Hvordan laver du sådan en Du koger mælk op med, ja. øh, med sukker. <laughs> vanille ja. Vanilje, lidt forskellige ting. Og så, øh, så kører du husplads i. Og så putter Aha. du op i en form. Putter lidt, øh, lidt hvad hedder det, karamel ned bunden. Og så topper du op med, okay, fordi... med panna creme er godt, Og så lader du stå natten over det smager helt vildt godt. Jamen, det er godt. Det er bare svært, fordi nu får man sådan en meget sød og dejlig dessert. Mm -hmm. Og vi skal jo tale om vrede nu. Altså, så det, men, og nu har jeg mere sådan en sugar rush. Ja, der er det jo dit job som værd at ja. lige få os sporet ind på det om. Ja. Vi prøver at gå videre. Vrede er jo super interessant oh. at, at tale om, og, og vi har været helt ærlige over for hinanden. Ja. Og, og, og, og du er jo sådan en type, hvis jeg bare starter med at sige, så, så har jeg jo ikke oplevet dig sådan rigtig vred nær, da vi var et sted, hvor man kommer, og følelserne, hvor der sker noget. Prøv at uddybe. Der sker noget med vores øh, fælles øh, holdvind, yeah. Ad, Adam Ild. Ja. Yeah. Var I lige ved at komme op og slås, faktisk? Ja. Yeah. Det synes jeg bare er Det sjovt. Det så du? Sig. Ja, jeg var der jo. Nå, hvor sjovt. Altså, du havde lyst til at smække ham en. Nej, <laughs> Jo, men nej, jeg havde ikke lyst til at smække ham med en. Nej, nej. Men, men jeg var... Øhm jeg var klar ja. øh, på, hvad situationen nu ville føre til. Ja. Fordi vi fik telefontid. Vi vidste ikke, hvornår. Nej. Så når vi endelig fik telefontiden en halv time eller en time om dagen, ja. ofte som aften, så var det jo virkelig heldig tid for os. Ja. Men det var også super vigtigt, at telefonerne var tilbage klokken et eller andet. Ja. Og var de ikke tilbage ja. klokken et eller andet, ja. så vidste vi, at vores de ville blive suge. Ja. Og så kunne vi jo risikere ikke at få telefonen retur dagen ja. efter. Og ja. det gælder man jo ikke. Man vil gerne tale med sit barn, og sin kone, og sine alle mulige ting. Ja, ja, lige præcis. Adam, vores kære ven der, ja. øh, afleverer for sent. Ja. Jeg siger så til befalingsmanden, kvinden tror jeg endda det var, der står og puster os ned i Så og siger, så må, du, så må du tage de minutter fra i morgen, som vi har afleveret for sent. Adam hører det, som at jeg siger, så må du da være med at give os telefonen i morgen. Så han bliver jo på mig, ja, ja. Og for sagt en masse brede ting, men for så ligesom kaldt mig fister. Og der var jeg bare sådan midt i alt det her med, at vi vi er, ja, ja, ja. Vi er presset og, sådan noget. Ja. Så, hey, du ved, tal pænt til mig. Ja. Hvad fanden er det for noget? Ja. Og så kan jeg huske, hvad sker der så? Nej, men altså, ja, der kan jeg bare mærke, at der, der, der bliver du faktisk... Jeg bliver, I, i, i ryger op i sådan et felt, hvor man tænker... Wow, det, det er vildt Men det er jo det, der sker Jeg har jo prøvet det selv Altså, ja. hvor man mister Og det er derfor, du ikke kan huske det, tror jeg Fordi man Skal. bliver easy Og, og, og, og hvad, hvad, hvad er det, der foregår og sådan noget Men der kunne jeg bare mærke At, øh, at du godt kunne blive vred. Altså, ja, ja, fordi Men det er jo det, det som der trigger mig Det er egentlig mig, jeg, hvad der sker uh, Nej, nej, fordi det er superinteressant super det. interessant at snakke om fordi... Men jeg forstår det godt At, at sige fister Det er fordi Der er han jo allerede i det røde felt også og ja, det jeg, sådan... jeg følte, det var sådan en underminering af mig Og jeg var sådan, hey jeg har ikke gjort dig noget personligt. Nej. Nu bliver du lige pludselig personlig, og det, det vil jeg ikke finde mig i. Nej, nej. Og det har heller ikke været din intention, men, men, men jeg tror, det er træthed, der gør det. og det 100%. Der med, du tager lige pludselig noget fra ham, som han synes. Og han synes du ja, ja. tager det. Jeg ja, ja, ja, ja. synes, det er dig, der tager ja, ja, ja, ja. det. Det er ikke nogen... Det er ikke muligt. noget ekstern, det er mig og er, ham imellem. Lige præcis. Det er ikke noget produktionelt eller noget som helst. Det er fordi, du foreslår, at så må, må de lave nogle mm. regler, mm. Sådan, så, det kan, så vi kan komme videre. Mm det er jo egentlig ikke møntet på ham, men det føler han jo fuldstændigt her. Ja, ja, ja. Så han får sagt Så siger han, hey, fister. Og, og så tænker man, fuck, fister, det er bare et af de ord, man bare ikke skal bruge over for dig. Nej, altså, fordi det, og det er jo skørt, når vi taler om det. Ja, fordi ja. fister, men man, det, det er lige meget. Ja. Men det var, det var mere intentionen ja, men fister i det. det var hvad der lå i det. Ja, det kan Det var jo jeg. det der med, at... Og der ja, skal du, vi også du huske skal huske, at sige, at Adam snakke. er jo rigtig sød, og der er, jo, det er jo ikke, der er jo ikke nogen intention om at komme Nej, op. Nej, jeg og synes sig. måske, der var, du, der var du selvfølgelig ikke med. Jeg gik jo, jeg fjernede mig selv fra situationen kort ja. tid efter hvor var sådan, du ved, der var jo ikke, det blev jo ikke til mere end hvad Ej, det var Og så kom Adam selv hen og var sådan, at hey, jeg skulle selvfølgelig ikke have sagt ja. det der, og jeg prøver, jeg skulle heller ikke reageret sådan ja. der, men jeg blev bare, du ved. Ej, jeg var ved at komme op ikke. og slås med Sofie Storgård omkring samtidig. Der kan du se, at ja. bølgerne gik højt. Hun, ja, hun er kvinde og lidt ældre end mig, så jeg tænkte, det er der, vi lig, ja. Vi bliver også gode venner igen. Ja. Jeg synes faktisk, det var fedt, at man blev forsonet ja. så smertefrit. Ja. Fordi det skulle ikke altid i voksenlivet, at folk ikke bærer af. Lige præcis, og vi er jo alle sammen bedste venner nu. Jamen, jeg synes fandme, det, det har jeg altså ikke prøvet. Nej. Særligt mange gange, at der sker sådan noget der, og så går man tilbage og er homies igen. Nej. Der synes jeg altid, det ligger i luften, men det gjorde det ikke med Adam. Men Han var faktisk også god til at sige, at ja. man ja. så flat ned og siger, ja. jeg skulle ikke her. have sagt det der. Man skal tage det bedste med for det der, fordi det er, og, og, og, og det er jo fedt, at vi sådan, at taler om det, og, og deler det der med, at det faktisk kan, kan virkelig gøre noget og sige undskyld. Fuldstændig. Altså, det, gør, det, gør, det er super godt. Også hvis man stadig er sur, så tager sig selv i og tænker, ja, ja. Altså, at tænke. Og, og egentlig også prøve at lade være med at gå ind i, hvem startede. Om det var en selv eller den mm -hmm. anden. Bare sige, at jeg at lad os komme videre. 100 Og det kan godt være, at der sidder lidt i en, en splint ja. et stykke tid, men den forsvinder. 100 Og det er ret fedt. Altså, jeg, jeg har prøvet i Rema ud af alle steder at stå med en flaskebonge, ja. jeg vil aflevere til Expedienten. Jeg går meget op i og sige hej, kig ekspedienten i øjnene. Ja. Specielt fordi nede i vores ræme, selvom det lyder underligt, der har... Hvad hedder ham, der har den? Brosuddeleren? Sådan hedder. Han har skrevet ud i Ørestadsgruppen, at hans ansatte ikke bliver behandlet særlig godt. Ja, okay. At I er ikke søde at være søde mod min ansatte, okay. fordi de græder, og de er kede af det. Okay. Så jeg går sgu meget ved at kigge med øjnene, og ja. sige hey, hej, og vasko. Ja. Og så vil han ikke røre den. Så vil han ikke røre min flaske på Og så lige pludselig blev min... Mit forsøg på at være medmenneskelig og venlig ja, ja. og her, Værsgo. i stedet for, du ved... Man kan også bare smide sine kontanter på ja, den der ja. lille skål du siger, er sko, mand, til dem selv. Ja. Hvor er jeg, Maja? Vær sko, og du ved, her der er der en flaskebong, den vil jeg vil gerne tage den. Det vil han ikke røre. Okay. Ja, ja, du kan ligge den der, siger han så. Og så blev, på grund af mit underskud, øh, den dag blev jeg sådan... Så kan der også bare være fucking lige meget, og krøller den sammen og smider den... Og i det, jeg gør det, tænker jeg, hvad har du gang i? Ja, ja. Hvad laver du? Hvad og jeg bliver så pinlig over mig selv i situationen, men bliver jo nødt til ligesom at spille den færdig og sådan. Ja, ja. Men jeg skal jo købe min vare. Ja, ja. Så jeg står bare og venter på, at han ligesom har... Og han kigger på mig, og jeg tænker, hvad har jeg gang i? Ej, hvad fanden laver jeg? Men det er fandme grineren. En uge, en uge havde jeg det dårligt over at tænkt, hvad fanden gør jeg? Og hvem er jeg? Ja, ja. Hvad var det? Ja, det var vrede. jam ja, og det, det er sådan, hvor kom det fra, mand? Det kom af ja. underskud. Ja. Men det skulle da gå over ham. Hold kæft, jeg havde stået sammen i Men har du sagt undskyld? Nej, ja. jeg er sgu da pinligt i helvedes til. Ja, men det, det kunne man jo godt. Men altså, det kan også være, han er nok ikke glemt det. Nej, jeg håber ikke, han har genkendt mig. Jeg håber nej. ikke, han ved. og det har ham idioten fra Liga. Så står han der og kryller flaskebongen sammen. Ja, lige præcis. For helvede. Men, men, men igen, det er jo noget, du tænker over, og bare det der med, at du faktisk øh, det, anger, et stærkt ord. Men altså, Ej, det gør jeg. Men det men, gør det, jeg. Det, det er jo det du gør. Jeg stod engang i der er et nyt. Og det er jo ikke nyt mere. shopping shoppingcenteret i Esbjerg, ja. hvor jeg er med til at åbne sammen Ja. og vi skulle spille. Og jeg kender godt et centershow. Det kan ja. gå mange forskellige veje. Er folk interesserede eller vil de bare handle? Ja. Så når jeg er på scenen, så sker der hvad der sker, og jeg er der for at vinde. Ja. Og det er jo når folk er glade, så er jeg vundet. Ja. Og det kan nogle gange indbære at Jeg hopper ned fra scenen og går op blandt publikum Og, dit og, dat, og det er jo hvad det er mm. Jeg er en stor mand altså, Der skulle ikke nogen der stjæler mig eller gør mig noget Så jeg Nej. er ikke til fare Nej. Der var sådan nogle vagter fra centret der, ja. der skulle passe på mig ja. Og den her koncert indbød bare til Nu tager du skulle lige en tur ned blandt publikum Og køre op en rulletrap mens du synger Julia Så det gjorde jeg ja. Og tænkte ikke mere over det før jeg så kommer tilbage Og vi skal følges tilbage til backstage mm. Og så er han sur på mig vagten Ja, okay. Og han vil ikke sige, hvorfor Men jeg kan bare mærke han Ligesom hvis din kone Du har gjort et eller andet, ja, ja, ja, du ved jeg, hvad ja, du har gjort du, den, Går og mærker, hun se, er sur Det er det at være i hundehus og, ja. og jeg tænkte, Hvad sker der? Ja. Og så var det det, han var sur over ja. og så, Det havde og så, ikke aftalt Og du havde ikke sagt noget, om du ville gøre det Det skulle jeg have sagt Og så ja. siger han så til mig Det er det Og så ligger jeg mig flat ned og siger, Det er jeg fandme ked af, mand ja. Æm, Nogle gange så, så er adrenalin Og så tager det lige for sig Og så hopper jeg ned Og han vil ikke lade det ligge Nej Der blev jeg vred Ja. Så, så, så finder jeg bare selv til backstage Og så skred jeg Og ja. det var det værste ting Så skulle jeg jo gå gennem broen Shoppingcenteret ja. alene ja. Og jeg var en superstjerne Så det kunne jeg jo ikke og De vidste jo ikke hvad de skulle gøre Og han kunne jo ikke følge med mig For vi var uvenner nu og, Ja du var og sur ham. Der blev jeg også sur, men Han var også vred ja, ja. Så vrede, avler vred. Ja, ja. Det, Og det er en negativ lader Altså det er en negativ ladning Den kan vi ikke vende til noget positivt Nej vreden Nej det kan det vi ikke Det har vi gjort med alt det andet Men får du ikke også energi ud Når du optræder Helt vildt, ja. men jeg er aldrig træt efter et show. Nej, nej, Ej, så er man op at jeg. Der sker jo også noget endofin noget. Det er lidt ligesom, jeg træner øh, op i puls 180 i Aspergera, øh, og det er ikke, fordi jeg har en aftale. Tak for 100. Det, det. det lød lidt. Øh, Spartacus hedder det. Ja. Øh, jeg har ikke en aftale. Tak for Spartacus. Øh, og tak for træning, Tim. <laughs> øh, men hvad hedder det... Der kan jeg godt mærke, at når jeg kommer hjem efter træning, så sover jeg enormt dårligt. Altså, mm. jeg kan simpelthen ikke sove, og jeg teaser rigtig mange gange om natten. Men det er en time, og det tror jeg, fordi kroppen kommer jo i et eller andet. Det er ikke kun mig, der har det sådan. Det er, det er, det er, mm. og det er crossfit, og man kommer op. Du er sådan lidt ligesom du har været i krig går eller sådan du i noget. seng, efter du har trænet. Nej, men det er klokken 8 om aftenen. Det er klokken 8, så det tager en time, så er man hjemme halv 10, og så er mm. du vågnet til klokken kl. 11.11, okay. 11, og så går man i seng, ja. så kan jeg ikke sove. Nå, no. og det er der ingen, der kan. Der er mange, der falder i søvn 3-4 timer. Det kan man af. Jeg spillede i gamle dage på det gamle Kristna Polske, som var et havssted, og der spillede vi til kl. 5 om morgenen. Ja. Og normalt så må man jo tage en taxa for at komme hurtigt hjem i seng, men vi gik hjem med vores tasker fyldt med plader, fordi vi skulle af med det her energi, der havde været helt nede vi vores Jo, det startede... kunne vi ikke sove. Ej, Ej, jo, jamen, det... det kunne være, godt. Det kunne være godt. Altså, Den det... godt. Den kan jeg godt følge dig af. Men det der med at ja. lige fået få gået af, ligesom du uh, fodboldspiller eller cykelruter, de skal lige ud og cykle ja. det ja. af ja. Ja. bagefter. Jeg, jeg åbnede uh, Tivoli uh, Voice i Tivoli. I 14 mm. Og må, må det, er jeg... så det er så tæt på hjem ja. At jeg nåede at ligge hjemme hos min mor Der boede stadig hjemme I min seng Altså en time efter ja. vi går for scenen næsten eller noget af det stil oh, vi, vi er gået videre til dogenskab nu Har jeg lagt mærke til det ah, okay. Det er fedt er Ja, fordi det er den sidste Det er jo faktisk meget godt og, okay. og, og det handler om det der med Hvornår man slapper af Altså at man, at man slapper ja, okay. af og... Fordi der kan jeg genkende det der At ja. jeg var på ingen måde øh, der endnu det er jo man ikke, og man på tænker, at, hvor meget orde. stoffer har jeg taget, men man har ikke taget noget. Nej, man er bare helt, <laughs> man var klar, fordi bare hjernet, altså, man ja. forventer, nej, nej, vi er ikke færdige. Er vi færdige? Mener ja. du det, er vi færdige nu? Der er jo en rus i kroppen. Mm. Jeg fik bare lyst til at komme ind på det der dogenskab i forhold til det, du siger nu. Mm. Med, det, det gav mig bare sådan en sætning af, altså de ting, vi husker, mm. altså alle vores memories og gode ting, vi sidder og tænker tilbage på, mm. de kommer så altså af dit tidspunkter, hvor vi ikke er dogne. Mm. Hvor er det, der Og er derfor liv. forstår jeg godt, at, at det er en, nu laver jeg gåseøjne, men en død synd ja. at være dogen, fordi du bliver nødt til ikke at være dogen, fordi ellers fordi du Jamen, ikke går, han, han, han, han sagde det meget, meget godt. Han sagde jo det der med, at, at altså, når man snakker om dogenskab på den måde, så er det jo folk der gider at lave noget, mm. ja. fordi vi får jo lynhurtigt lavet døgenskab om til noget positivt, fordi vi også skal lære at slappe af, fordi det vil blive dårligt og ja. tilt. Ja. Men det er jo ikke døgenskab. Det, det, det er jo bare at være dygtig til at slappe af og give sig selv lov til at slappe af. Og man siger, ja. kan du godt døgne? Ja, det skal jeg låre dig for jeg kan, fordi man godt kan ligge på sofaen mm. og spille uh, Zelda. Alt skal jo balance lige meget hvordan vi vinder Ja, hvis man ikke gider at gå på arbejde, så er det jo på den negative måde Jeg gider ikke have et job Jeg vil hellere bare ligge og have dagpenge Eller, øh, Fordi jeg, jeg, jeg bor alene Så det er fint nok at det, ja, er for, det kan også være simpelt som bare altså at bestille mad udefra Det er jo også dogenskab at sige, Ej, Jeg kan ikke Jeg kunne heller aldrig finde på at bestille mad Nej det kunne jeg bestiller heller ikke Men skal vi finde dogenskabsmaden så? Der er ikke noget Ja det synes jeg kan vi gøre, Så jeg lige rundt runde i Det var meget dejligt Jeg kommer lige om til at du har lavet det Åh, oh, hold kæft, hvad er det sådan der? Kommer der fad med vindruer? Det er vindruer, så det er dognt. Ej, hvor lækkert. Jamen, øhm, fint. Nå, okay. Men, du... men vi, vi har faktisk fået god det godt rundet tak. af. Altså, jeg vi skal slutte tak. på en druge. Altså... Øhm... Det må vi Det må vi gøre. mere end en druge? Jeg synes i hvert fald... Der kommer ikke mere. Jo, Nå, en ost kommer der. Øh... Ja, ellers... Det gjorde der. Du lugter den. Ja. Du kunne lugte den. Mm. Nej... Måske lidt Ej for helvede Det er i orden det der Ej er det, det, det kan jeg godt Den der Den er sjov Fordi den det er jo en er... lavkageost Det er lavkageosten Det ser skør ud ja, Det er også skør. Det der er, er mascarpone og gorgonzola Blandet sammen What? Så Som en, en kage mild, mild og en stærk ost Hold da kæft Men fudge Det er godt ikke? Jo, det skal smage fudge Så der godt. gruyère Funky godt Altså godt og så er der sådan en øh, middelhavsost som ja, det er soltørrede tomater, lidt peber, lidt oliven. Øh, men jeg synes bare det er sådan en dejligt. Men det er dejligt, dejligt at, det er rigtigt, det doven, fordi det er afslappet, ikke? Ja. Altså, der er ikke nogen der, der det på, ser man, også tørret ud, sådan en ja, ost, ja, men den jeg tror, ser se, meget, tar et lille stykke brød. Det smager fantastisk. Altså, altså, vi har jo faktisk været omkring doven, synes jeg, fordi at altså ej, oh, Jonas, det gik ikke så godt, hva'? Nej, det er Nej. godt, man ikke kan se Radio-podcast Nu sender vi live Nå, var det live? <laughs> Nå, fanden. Det er blevet langt, mand Det er så Smager det ikke lækkert. godt? Kan du godt lige gå godt sola? Er du bange Nej. for mugust? Jeg er ikke så god til at gå sola, men det her det smager faktisk godt Det er en unik ting, ja, der sker ja. Ej, den smager godt hvad hedder det her? Det er gruyère, den der. Wow. Nå, jeg tror også, altså, vi skal runde af. Ja. Mens vi spiser ost. Det gør vi, fordi vi, har, vi er vi kommet godt omkring det. Må sige. Jeg synes, det har været top hyggeligt, og, og jeg kunne bare mærke, at vi kunne godt lave en maraton. Ja, det kunne. Vil du være med til det en dag? Ja. ja. Og vi bare laver en, hvor vi, hvor vi ikke ingen bagage. Hvor vi ikke nogen tid på. Ja. Hvor... Vi, kan, vi kan snakke i fire timer. Du skal så stå i køkkenet, jo, hvis det. er... I fire timer? Ja. Ti. Ja. ja, kan også DJ lidt, hvis det. Er. Det må du godt. Det er svært være. at klippe, hvis ja, der er musik. Er det ikke rigtigt? Oh, det er jo klipperens problem. Ja. Men tak fordi du kom. Det var en fornøjelse at ja, være med. For, tak for mad, Jesper.